пашко поряд товкся. Сидить десь у куточку, газетку читає і смолить каву. А якось мене побачив і говорить інфузорія. Це він мене інфузорію кликав за колір волосся. Я його вб'ю. Галка за всіма законами жанру витримала паузу і витягла з кишені пачку сигарет. А кілька днів тому Костаняна підірвали. Уляна вивільнилась від чіпких обіймів малиноволосової красуні і стримано подякувала. «Спасибі за інформацію, але я поспішаю. Щасти тобі!» Роштовхуючи покупців, вона поспішила в бік метро, наостанок вловивши галчині вигуки. Ну й пішла ти, тобі ж гірше. Частинки цілого потроху ставали на місця, але картинка, яка вимальовувалась, у Ляні не подобалася. Тепер стало ясно, чому Пашко так квапливо витяг її з Флорентини, він боявся, аби Галка у запалі не бувкнула, що він добре знав, де шукати тоненого коханця. Отже, він виношував убивство Армена тривалий час, а вона стала дрібним гвинтиком, неслухняною деталлю добре продуманого плану. Прокручуючи все назад, Уляна не змогла збагнути, чому її, не збентежив той докладний арменів розклад, що їй вручив Пашко. Чому вона не помітила, що той розклад був результатом ретельного стеження, яке навряд чи зацікавило би представників правоохоронних органів? Їй досі не вірилось, що то Пашко присадив Антоніну на наркотики». Але тепер навіть це вже не здавалось чимось нереальним. Проте найбільше Уляну мучило питання, що робити з квитком, який лежав у гаманці. Телефон дзвонив і дзвонив, поки вона незграбно колупалась ключем у замку. І Уляна відчайдушно боялася, що не встигне зняти слухавку, наче відчувала, що неодмінно має це зробити. «Ало? Уляно, ти? Він удома?» Опанувавши перший порв, Володя перейшов з крику на шепіт. Він знав, як сприймав його дзвінки Пашко і тактовно старався не створювати зайвих проблем. «Ні, я сама». Уляна, «Про всяк випадок?» – зазирнула у кухню. «Я сама, можеш говорити». «Негайно! Чуєш? Негайно виходь на двір!» Голос Кремнієвого зривався від хвилювання. «Я за хвилину під'їду. Нам усім треба поговорити». «Добре? Я теж хотіла». Втомлено погодилась вона, недбало повісила слухавку і зайшла до кімнати. Треба забрати речі, бо повертатись сюди не було сенсу. Стара потерта сумка вже спакована, тому вона ще прихопила кульок із книжками і вже збиралась виходити, коли випадково помітила на ліжку касету. Ту саму, яку крутив Пашко майже машинально, Уляна засунула її в кульок, ковзнула поглядом по кімнаті, яка близько місяця була її домом, потім поспішила на вулицю. Володя, нічого не пояснюючи, повіз її до себе, де вже чекали Мареєва з червичним. Здогадуючись, про що йтиметься, Уляна встигла начепити незворушну маску, щоб ніхто з них не здогадався, як боляче їй було розчаровуватись у тому рудуватому, астигматичному хлопчикові. І протягом усієї Марининої розповіді про результати поїздки жодним порохом не виказала себе. Затим прийшла її черга розповідати і, скупчившись біля телевізора, вони всі разом разів зотри переглянули запис із жовтяком. Картинка була завершена, клаптики склалися і довелося визнати, що Мареєва, пустоголова і легковажна Мареєва була права, їм мстили. Микола, який примчав до Кремнієвого прямо з поїзда, Запропонував перекусити, і всі охоче підтримали цю пропозицію, радіючи можливості хоча б ненадовго перемкнутись з того жаху на щось просте та буденне. Для Уляни нічого крім чаю у володиному господарстві не знайшлося, і, щоб, хоч трохи втамувати голод, вона випила чотири чашки. Їй Завжди хотілося їсти, коли вона нервувала, тому, щоб хоч трохи відволіктися, Уляна взялась інспектувати барлогу Кремнієвого, у яку потрапила вперше. З погляду феншуй, квартира була майже ідеальною. Вдале планування, зразковий порядок, величезний акваріум у зоні багатства і активізована зона слави. І лише численні картинки, виконані в якійсь недбалій, поспішній манері, неприємно різали око своєю криваво-коричневою гамою. Підставивши чай, Уляна підійшла розглянути їх ближче і раптом здригнулася. В усіх картинках Виразно простежувався єдиний мотив – темна вода, віття верб і потворні створіння з гротескними обличчями, її нічні страхиття, що ожили на полотні. Остання картина, що висіла у спальні над вкритим чорним покривалом ліжком, вражала найбільше – в темному, в водяному вирі крутилися уламки техніки, клапті телефонного шнуру і друзки битого посуду, а посеред цього непотребу – стражденно скривлені людські обличчя. Одне з них із високими азіатськими вилицями, глибоко посадженими прозорими очима і коротким чорним очим, Волоссям було її власним».